Du lytter til Radio 24 /7. og den originale talradio. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Ja, og herfra skal der også lyde et rigtig hjerteligt velkommen til Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Mit navn er Henrik Kvartrup, og dermed tager jeg mig jo for kuglet cool i programmets titel Q&A. Ved min side står A. Mikkel Andersen. Velkommen til. Du lytter til Radio 24 /7. Og vi kan lige så godt sige det lige ud. Programmet i dag, det er en smule politiktungt. I hvert fald så har alle vores emner en berøring med den politiske journalistik og herunder EU-journalistikken. Ja, og det sidste altså. EU-journalistikken, det blev frem adresseret af en af Danmarks absolut mest magtfulde politikere, hvis ikke den mest magtfulde, nemlig Christian Dahl, Da han på Dansk Folkepartiets årsmøde for en uge siden kom med, hvad man vel bedst kan kalde et frontalangreb på danske medier, for at elske Bruxelles og at have Brexit. Vi har Christian Tulsendal igen på en telefon lige om lidt, og vi har også en udlandsredaktør i studiet, og han får lov til at svare på den markante kritik fra Dansk Folkepartis formand. Men vi skal se endnu mere på politikernes journalistbashing. Ifølge Berlinskes politiske redaktør Kasper Kildegård, så bliver det stadig mere almindeligt, at politikerne spekulerer i at så tvivl om journalisternes motiver og overbebyrder dem med trivielle og banale fakta. Vi har Kildegård i studiet, og tænkt os at spørge os ham om, om journalisterne ikke bare skal se at tørre øjnene. Ja, og så runder vi af med et politisk parti, der nu kan man måske sige, tager sagen i egen hånd og går uden om mediernes filter. Begynder nemlig, eller er allerede begyndt hver uge at sende podcasten Listen. Øh, hvorfor gør de nu det? Sidste udsendelse spørger vi podcastens værter, samtidig er politisk rådgiver og folketingskandidat for netop Endhedslisten. Og til til allersidst, og når vi så er med en ægte nyhed, en nyhed for vores helt egen verden. Ja, det kan jeg kun sige, hæng endelig på. Du lytter til Radio 24-7. Ja, og når vi nu er i gang med, med det med nyheder fra vores egen verden, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at når jeg ikke står her bag mikrofonen og kvæler og, og medietænker sammen med dig, så er jeg ude at bedrive <laughs> det, man vil kunne kalde jeg ved ikke, om vi skulle kalde det rigtig journalistik, men i hvert fald mere publicistiske jeg tror, du vil og en slags slagsjournalistik. Slags slags slags slags Nej, det er det, jo det, jeg skriver også for Berlinske derover. Der har avisen netop annonceret for en halv times tid siden, at man nu har fundet en ny udlandsredaktør efter Anna Libak, der var den tidligere udlandsredaktør, hun stoppede her den 1. august. Så er det nu blevet annonceret, at Ida Ebensgaard, hun kommer til og per 15. november, der skal hun beklæde posten derovre. Og hun er, ja, jeg ved, hun er fra Danmarks Radio, har tidligere været på... På DR, eller på, på, også på Dagbladet Dagen, for mange år siden. Og så har hun en fortid, ved jeg, som rådgiver i et par øh, ministerier, blandt andet. Så vidt jeg husker nu, det er en nyhed, der lige er kommet ind, så jeg tager den lidt på kommet, men jeg mener, hun har været i Klimaministeriet på et tidspunkt. Men jeg er ikke helt sikker, lad mig gerne modsige. Men, men jeg tror faktisk, i Ebensgaard, inden hun kom til DR, og inden hun nu øh, bliver udenlandsredaktør på Berlindske, øh, brugte en tid i øh, Klimaministeriet. Og Mikkel... Så vil jeg spørge dig, om, har du hørt, at øh, Annemie Alderslev, du ved borgmesteren over på Københavns Rådhus, hende der holdt det der berømte og så dyre øh, bryllup, som hun slap for at, øh, at betale for, har du hørt, at hendes pressechef holdt op lige efter det bryllup? Nej, det har jeg ikke. Det lyder da, det lyder da både dramatisk og, og, og ganske voldsomt, at, at det simpelthen har ført til, til hans afgang. Umiddelbart, så tænker jeg, ja, Jeg har, det er jo, bestemt, at jeg har for? jo nyheden fra BT. Okay. Jeg har nyheden fra BT, og, og det er jo sådan med BT, der skal man altid, det er i hvert fald et råd herfra, gå under overskriften og læse lige, hvad, hvad der står. Fordi teknisk set er det rigtigt nok, at øh, Aller pressechef holdt op efter den der skandale med, øh, med brylluppet. Men går man ned i artiklen, så vil man finde ud af, at han faktisk indgav sin opsigelse ind til flere uger før øh, at det her bryllup fandt sted. Så jo, altså formelt set er BT's overskrift jo rigtigt nok, men, men vel ikke helt rigtig i forhold til de signaler, som overskriften sender. Det er jo. Folk, der lytter til vores program, vil vide, at vi har en svaghed for BT's øh, overskrifter. Og vi har jo også en svaghed for bare på et eller andet tidspunkt. Og jeg ved godt, at vi kommer efterhånden til at lyde som en mand med, eller mænd med hatten i hånden. Men vi ville så gerne have Jens Grund fra BT til at komme ind og forklare om øh, avisens øh, rubrikpolitik. Indtil videre har meldingen jo været, at øh, den slags... Øh, Nej, det var ikke vigtigt. Nej, det nej, ikke vigtigt. Ubrek er, Ubrek er, Ubrek er ikke vigtigt. er ikke vigtigt, BT. Det er det er de jo ikke. Det er det jo ikke. Det ved Nå. vi. Ja, vi har det fra Jens Grund selv. Nej, nej, nej. Men, men uh, igen, Jens Grund, hvis du lytter til os, uh, du skal være så velkommen. En åben invitation. Den 3. november, der udkommer bogen Luder på forlaget Lindhardt og Ringhof, Og den er skrevet af tre såkaldte fjerdebølge feminister. Det er hende, der hedder Lulis Hun er også kendt som Twig Queen. Og så en, der hedder Tarina Andersen og Nikita Klæstrup, der også er er bekendt for mange, der måske kender lidt til reality verden og den slags ting. Og det er jo fint, men det, der sådan interesserede mig, da jeg fandt ud af det, det var, at, at inden bogen udkommer, så laver Danmarks Radio simpelthen en, en, serie, en radioserie på P1, i seks dele, med præcis samme titel <laughs> som navnet, altså Luder Manifest. det boen man hedder at sige, Luder Manifestet og, og radioprogrammet. Men jeg synes, at Aline, det, er, at man laver noget på DR, der hedder, eller på PIT, der hedder noget med Luder, synes jeg jo er... Vi befinder os jo i et hus, hvor der som bekendt også er et forlag, nemlig People's Press, og jeg tror da, at People's Press er ganske mission i år, at det lykkes Ringhof og Ringhoff og ligefrem at få et pf program opkaldt efter sig. Det kan du huske sagen med øh, den bog, der blev udgivet fra People's Press for nogle uger siden om det kvindelige kønsorgan. Ja, du sagde det før, du før vi gik på ja, radioen, der, der sagde du mere tilbage at ja. bogen om kussen. Ja, præcis, tror jeg, den præcis, Og der havde der havde People's Press jo også lagt op til, at den skulle omtales rundt omkring i, i, i elektroniske medier herunder i uh, Godmorgen Danmark. Det blev så ikke til noget angiveligt, fordi at ingen af morgen Danmarks værter ønskede at gennemføre et uh, direkte interview der tidligere om morgenen om netop øh, bemeldte øh, kvindelige øh, kønsdel. Men, men nu ved vi jo så, at øh, hvis man kommer fra Lidhavn Ringhoff og i øvrigt henvender sig til øh, til P8, så er der øh, muligheder, som altså ikke... Det, det, øh, jeg vil sige, det, det er en fascinerende synergi-co-branding, man, man ja, det, ligesom det. kører øh, på en licensstation, men det skal der selvfølgelig også være plads til. Du lytter til Radio 24-7. Ja, og nu skal vi så øh, diskutere dækningen af EU og især dækningen af briternes udmeldelse af samme, også kaldet Brexit. Spørger man Dansk Folkeparti's formand, så er de danske journalister på vej ud af en helt forkert tangent. Prøv for eksempel lige at høre her, hvordan han, altså Dal tortnede mod medierne på Dansk Folkeparti's årsmøde i sidste weekend. Og nu citerer jeg. Så den særdeles så de, han, han kritiske journalistik huserer vildt og blodigt, når det gælder dækningen i London, altså af Brexit. Men den forsvinder fuldstændig ud i tårerne, når det gælder Bruxelles. Det er ikke bare trist, det er skadeligt for vores demokrati. Og så kom så opfordringen fra Tulsendal til de tilstedeværende journalister og alle dem, der lyttede på. Kære journalister. Kan vi ikke bare lave en aftale? Inden vi holder årsmødet næste gang, skal I love at stille bare et kritisk spørgsmål til Bruxelles, for hver gang I laver fem kritiske indlag fra London. Tænk, hvis vi bare kunne komme dertil. Ja, og vi har Christian Tulsendal med på en telefon, og velkommen til dig. Om lidt, der får du lejlighed til at uddybe kritikken. Men øh, først så vil jeg lige vende øh, mod en af de angrebne. Det er dig, Emil Rødtbøl, udenrigsredaktør på Information. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Først, da vi lige høre, øh, har Christian Tulsendal egentlig ikke en, en pointe i forhold til den her bias i øh, dækningen af, af Brexit-stoffet? Altså, hvis man ser på øh, dækningen af, af Brexit-forhandlingerne, så er det rigtigt, at der har været langt mere en negativ omtale af, af, stor, af britternes øh, forhandlingsposition, som bliver fremstillet som kaotisk øh, i forhold til øh, øh, Bruxelles-forhandlerne, som fremstår, som om de har styr på det. Øh, spørgsmålet er, om det er udtryk for virkeligheden, eller det er en Altså fordi, hvis vi overordnet ser på dækningen af Bruxelles, så er det ikke, fordi det har, har skortet på øh, kritisk presse. Hvis vi, tværtimod, så er det det, vi plejer at tale om, at vi dækker... EU alt for kritisk og opstiller den ene myte efter den anden og videregiver dem. Så det er lidt sjovt at høre synspunktet, at danske medier skulle forholde sig ukritisk overfor Bruxelles. Men, men, men Christian Thulsen Daler, og velkommen til dig. Er det i virkeligheden ikke det, der er kernen i sagen, som Emil Rådbøl her fremhæver, at du bare ikke bruder dig om at få virkeligheden beskrevet, som den er, nemlig at det sejler over i Storbritannien og EU er sådan set rimelig enige om, en forhandlingsposition de skal anlægge i forhold til Storbritannien? Ja. Øh, tak for muligheden for at komme igennem her. Jeg øh, glæder mig over, at øh, I tager debatten op. Jeg synes øh, bestemt, der er noget at komme efter. Altså, jeg synes, det er helt vildt. Altså, jeg har prøvet at følge det her meget, meget tæt siden britternes afstemning den 23. juni 2016. Nu er der altså så gået øh, over et år. Øh, og jeg har også prøvet forud for vores årsmøde, hvor jeg kom med det her at gå igennem, simpelthen prøve at sætte mig ned og gå igennem, hvordan medierne har, øh, har behandlet det her stof, fordi jeg ved jo godt, når jeg rejser den her kritik, så kommer der jo selvfølgelig sådan nogle diskussioner som, som den her og sådan skal det jo også være. Jeg mener at virkelig, at jeg har noget at have kritikken i. Jeg synes, det er helt vildt. Altså, jeg, er bare, jeg er endda blevet overrasket selv, når jeg går tilbage og kigger på hvor vildt det er. Øh, det er helt fuldstændig ensidigt, at man beskriver journalistisk næsten alt, hvad der foregår i Storbritannien, meget negativt. Men man slet ikke har nogen kritisk vinkel på EU's forhandlingsposition. Og når jeg ser, hvad der sker i Storbritannien, hvis man lige skulle gå ind og se, jamen er, det, har man sådan, altså er, det, er det virkeligheden, man beskriver? Nej, det, der sker i Storbritannien, det er jo virkeligheden, man på fuld demokratisk vis har en folkeafstemning. At man selvfølgelig efterfølgende har en mega stor politisk debat, om Hvad betyder det? Hvordan skal man stille sig? Hvordan skal man forhandle det her? Det er jo sundt, det er jo enormt positivt, at man har det i Storbritannien. Det, man i virkeligheden burde journalistisk stille spørgsmålstegn ved, det er, hvordan det kan være, at man i EU lynhurtigt efter britternes afstemning, kan have fastlagt EU's forhandlingsposition. Og når vi så hører om EU øh, journalistisk, ja, så er det bare et faktum, at vi får fremstillet, hvad EU's forhandlingsposition er. Der er ikke nogen kritisk debat om, hvorfor EU mener, som EU mener, om det er den rigtige forhandlingsposition, eller noget af den stil. Men det er der i den grad i forhold til... Mm. til Men Britain, må, jeg bare ikke, må jeg ikke bare lige spørge Christian Thunfendal... Det er vel heller ikke journalisternes opgave for at forholde sig til, hvorvidt EU burde mene noget andet, end det EU gør, hvis det rent faktisk er det, EU mener. Altså EU, hvis vi ser bort fra Storbritannien repræsenterer 4 500 millioner mennesker i Europa, det er vel fair nok at beskrive, hvordan deres forhandlingsposition er? Nej, jeg synes, det er helt absurd. Altså, jeg, jeg synes, det svarer lidt til her til morgen, hvor man tænder for sit tv, og så bestiller man ned til Bruxelles og hører journalisterne dernede fortælle om, hvad EU mener om, det, om valget i Tyskland. Altså, EU består også efter Storbritannien af, melder sig ud af 27 lande. Vi har i Danmark forskellige holdninger til, hvad vi mener om det tyske valg, men man stiller til Bruxelles. Og så hører man en journalist fortælle danskerne, hvis man tænder for det tv-medie, øh, hvad EU's position er. Det er jo en absurditet. EU er jo ikke bare en holdning. Det er jo ikke sådan, man kan gå til Barnier og spørge, hvad mener EU i forhold til Storbritannien? Der burde jo være en, en, en debat vild og blodig i EU om, hvad gør man egentlig, når et af de største lande i EU, næststørste økonomi i EU, vælger at melde sig ud. Hvad betyder det? Hvad bør det have af EU's position i forhold til for eksempel at længe fri bevægelighed, altså at briterne skal acceptere fri indvandring for at kunne handle med os, at det en fair øh, sammenhæng at se tingene i? Alt det der, det har været helt fraværende. Men, men hør lige her, inden vi nu giver øh, ordet igen til, til informations- og så går bare lige tænke mig at, at bede dig om, hvis du kan, og at motivgrænse. Hvorfor, hvis vi antager, at du har ret i din kritik, hvorfor er det så danske medier? lækker øh, snittet sådan her. Jamen, det, det, det er jo enormt nemt at skildre det, der sker i Storbritannien, som forvirring, som kaos, at britterne ikke ved, hvad de vil. Altså, det, at der er en, en, en voldsom politisk debat, som jeg synes jo er sund for et demokrati, at man kan tage sådan en, en debat om, hvad vil vi i fremtiden? Det er jo også nemt at karakterisere som kaos, og at der ikke er styr på tingene. Hvorimod går man til Bruxelles og har en journalist siden dernede, så, går man til, så hører man, hvad kommissionen siger, eller kommissionens chef forhandler Barnier siger. Og så, så er det jo nemt at skrive det som EU's holdning. Nå, det, og der er jo klarhed, fordi der er ingen debat, der er ingen diskussion, der er det bare, at EU's 27 statsregeringschefer har været samlet til et møde, det tager fire minutter, så er de enige om forhandlingsstrategien. Okay, nå, jamen så skriver vi det hjem, og der er en historisk enighed, bliver det beskrevet som, hvor man, man går ikke bagom og spørger, hvorfor. Hvad er det, der driver det? Er der nogen i Bruxelles, der er bange for måske, at britterne får en succes ved at melde sig ud, så andre lande vil følge efter? Altså, man går slet ikke ind i den der diskussion, og det synes jeg er trist. Og jeg vil i hvert fald håbe, at mit, skal vi så kalde det opråb her, kan være med til at bringe noget mere fairness ind i den her dækning. Emil Rådbøl, er det rigtigt? Altså, er det bare et spørgsmål om, at når der kommer en udmelding fra EU, så tager man øh, journalistisk på information, og måske også mere bredt i de danske mediebillede, tager man det så bare for, det, for gode varer i modsætning til billedet af, hvad der foregår i, øh, i England, der jo naturligvis er noget mere pluralistisk? Nej, jeg synes øh, altid, vi søger om bag beslutningen og siger, okay, hvad, er der, øh, hvad kunne der ligge af motiver her, og for, for EU kunne der ligge nogle motiver om, en regning, der skal samles op, fordi der rent faktisk er, hvis, hvis ikke man finder til enighed med britterne om, hvem, hvad de skal betale, som de har lovet i den her givende periode, så øh, står de andre med, med øh, nogen, Så derfor der er der nogle interesser i, i rækkefølge, man forhandler de her ting. Alle de her ting, dem, dem fremlægger vi jo også. Vi prøver at gå om ved at analysere, okay, hvad, er, hvad er det øh, for nogle ben, øh, EU's beslutning står på. Men, men derudover så øh, er det jo rigtigt. Der er jo den her enighed og øh, de andre EU-lande imellem, og det er, jo, altså, det er jo faktisk ret utroligt, som, som uh, Tulsendal selv siger, så bliver det beskrevet som, uh, som enestående, uh, fordi de plejer jo godt at kunne blive uh, uenige om hvad som helst uh, eu landet imellem. Men, men burde du så ikke som udenrigsjournalist uh, grave ind under, hvad uh, reflekterer den her åbenbare enighed blandt alle EU-lande? Reflekterer den også, hvad befolkningerne mener? Jamen det er jo et spørgsmål, som vi forholder os til på et, på et andet plan, nemlig hvad er opbakningen til EU, og det beskæftiger vi os jo øh, hele tiden med. Det, jo, det handler jo ikke om hvad skal man sige, den direkte forhandling mellem Storbritannien og, og øh, kommissionen her. Jeg, jeg kan, nu skal du selvfølgelig ikke stå på mål, Emil, for, for samtlige vores kollegers eventuelle fejl, men jeg kan huske dagen efter Brexit-afstemningen. Hvis man da læste på de sociale medier, så var der til flere journalister, der var ude så næsten personligt fornærmet og har over, at britterne kunne være så dumme, at de valgte at sige nej og følge til til EU. Kan du afvise, at der også på det her punkt simpelthen bare, at, at det skinner igennem, hvad journalisterne selv mener er rigtigt og forkert? Jeg vil sige, at der er, nogen klar, der er jo ikke nogen tvivl om, hvad vores holdning på information er. Vi synes også, det var noget rimeligt tåbeligt af britterne, at de har meldt sig ud. Men altså den fordel, vi har i forhold til andre medier, det er, at, vi har, at vores Europakorrespondent sidder i London, med Rogers, og har dækket det her hele vejen igennem. Og, altså, der er en forskel, når hun sidder i London og kigger på de her forhandlinger, i forhold til, hvis man sidder i Bruxelles og ser på det. Der, havde, der var der umiddelbart efter afstemningen, der var der nogle udlægninger fra journalister i Bruxelles om, at det vil aldrig blive til noget, og det skulle nok finde en løsning på det her, hvor, at, hvor at man fra London ikke var i tvivl om, at den her, altså resultatet var, som det var. Britterne skal ud af EU på den ene eller den anden måde. Så der, der, kunne, vi se, der kunne vi se en klar diskrepans mellem, om man sad det ene eller det andet sted. Men øh, når vores korrespondent sidder over i London og, og kigger på det her, så, altså, så ser hun det samme, som man ser, øh, øh, som journalisten i Bruxelles ser, nemlig at der er totalt kaos på, øh, på den britiske side af forhandlingsbordet, og det skal vi jo nat naturligvis be beskæftige os med. Men Christian Tultendal, en af de ting, som jeg, I læste og bemærkede i din, din årsmøde tale, det er, at du siger øh, direkte, at medierne de rapporterer, at 30 procent af englænderne de overvejer at flytte, eller britterne overvejer at flytte, men man gør ikke ind til, det til en nyhed, at der er omkring 60 eller 70 procent, som ikke overvejer at flytte. Men, men er det ikke, altså det mener jeg, det er jo ikke efter nogen nyhedskriterier og nyhed, at der er en masse mennesker i England, der ikke overvejer at flytte. Er, er det, du egentlig ønsker? Er det ikke i virkeligheden bare en form for til eller journalistik omkring det her emne, der mere afspejler dine egen bagvedliggende synspunkter? Nej, nej. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg efterlyser noget, noget færdens i journalistikken og i dækningen af Brexit, og det synes jeg simpelthen ikke, der er. Og jeg synes egentlig, jo mere vi snakker om, det jo mere bliver bekræftet. Det er altså bare det her billede af, at i London, altså i England, der er der kaos, Altså det står ligesom klart allerede nu i den debat, vi bare har her, at i, i Storbritannien der er der kæres. Men hvad er det, hvis man følger med i den britiske, og det gør jeg journalist i, i London selvfølgelig fra informationstid. det ved jeg godt. Sådan skal det også være. Men fordi hvad er det, man finder ud af, når man følger den britiske proces? Ja, det er jo, at de har en, selvfølgelig en voldsom debat om deres lands fremtid, men jeg har sagt, Hvorfor i den, skulle de ikke også have det? Er det udtryk for kærs, eller er det udtryk for egentlig et demokratis, han øh, har sagt sande øh, tilstand, når man diskuterer, hvad fremtiden skal bringe? Og når man træffer sådan en beslutning, som at melde sig ud af EU, hvor man melder sig ind i starten af 70'erne og er hægtet sammen på alle mulige ledere og kanter, øh, så er det en rigtig, rigtig stor beslutning. Og det skal diskuteres, han har sagt, øh, virkelig i bund. På, på, på mange forskellige vis. Det er ikke udtryk for kæreste, det er udtryk for noget sundt. Og det, man i virkeligheden kunne stille spørgsmålstegn ved, det er, om det er sundt, det der sker i Bruxelles. Hvor stort set alle medier rapporterer en sandhed, altså en bestemt linje, som man er enig om. Der er en linje. Lad mig nævne det her eksempel. At der er en folkeafstemning i Storbritannien den 23. juni 2016. Få efter, der møder EU's statsregeringschefer op i Bruxelles, og bliver enige om en, en forhandlingsposition, der binder Fri bevægelighed og handelssamarbejde øh, uløseligt sammen. Man siger til britterne, som jo blandt andet har stemt sig ud af EU for at genvende kontrollen over egne grænser, altså indvandringen til landet, blandt andet Østeuropæer. Så siger man med det samme, at I kan bare glemme enhver tanke om frihandel, altså indre markedet med os, hvis ikke I ikke accepterer fortsat fri bevægelighed, fri indvandring til jeres land. Hvor, hvornår er der nogen, der kan pege på, hvornår der journalistisk har været nogen reel kritisk dækning af den sammenkædning? Har jeg haft en jeg, kritisk dækning jeg, jeg af det, Emil? Vi har jeg har ikke kunnet finde den. Vi har en kritisk dækning af, hvad der er, EU bygger på for, for værdier. Øh, det er jo sådan en klassisk venstreorienteret øh, diskussion. Men her peger Tulsendal jo konkret på en problemstilling, ja, der burde men. tages kritisk op, som værende ganske unik, og, og man burde undre socialistisk overfor. I ikke undrede jeg over ja, det? Ja, når man starter helt derud, det var sådan set for at sige, at du kan jo godt diskutere, om øh, fri bevægelighed og øh, det indre marked øh, skal hænge sammen. Men det gør det nu engang i EU. Øh, så altså, det er, så tænk så gør det nogen gang. Ja. Jamen men skal det, ja. være naturlov, ja, kan altså plan, du ikke udfordrer den jo, naturlov. Kan, jo, men det gør vi jo også hele tiden. Det synes jeg det, det er jo også et spørgsmål vi stiller hvordan? til venstrefløjen. Jamen der er jo en del af venstrefløjen, som vil ud af EU, og så spørger jeg, hvordan skal hvordan skal vi så bygge det op? Men det her altså... handler ikke om at komme ud af, EU, det handler om et Storbritannien Nej, har. Nej, det handler om hvordan vi bygger ved en folkeafstemning. Så så ved prøv lige, undskyld, men altså vi har jeg har men at Danmark har en kæmpe stor interesse i at vi har frihandel med englænderne. Vi sælger vores bacon derover. Vi sælger rigtig mange ting har en interesse i, at virksomhederne kan handle med britterne. Så tager EU en beslutning få dage efter deres folkeafstemning, hvor de linker spørgsmålet om, hvorvidt vi kan handle frit sammen med, hvorvidt de tager Østeuropæer frit ind til servicebranchen, hotelbranchen og sådan noget i London. Hvorfor i alverden er der ikke nogen reel kritisk diskussion af, om den sammenkædning den er god for Danmark. Jeg har ikke kunnet finde den, og jeg efterlyser den. Tusind dager. Jeg vil egentlig godt lige bringe situationen lidt videre, fordi du vælger jo at tage det her emne op af alle steder fra talerstolen øh, på dit partis øh, årsmøde. Øh, nu har jeg jo, som nogen vil vide, også en næbenke-chef som politisk kommentator. Jeg plejer at sige, at når politikere vælger at kritisere pressen, piver over, at dækningen ikke er, som de godt kunne ønske sig, så er det et klassisk underskudssignal. Hvorfor himmelsenavn navn du ud i det der? Ja, og det ved jeg jo også godt, at sådan er reaktionen. Det tror jeg endda jeg også, jeg sagde fra talerstolen, at, at nu øh, bevæger man sig ud på lidt... Jeg bruger ikke det ord, ordet farligt terræn, men det ved jeg jo godt, man gør fordi man får jo hele journaliststanden til at falde over sig. Det, det, det eneste, man vil være som politiker, sådan først og fremmest, tror jeg, i alle politiske lejre, det er at lade være med at kritisere nogle journalister, fordi så kommer de på nakken af dig. Jeg synes bare, det her, det er så voldsomt. Altså, jeg synes, det, det er så stort, nu brugte du betegnelsen til at starte med bias i, i dækningen her, at jeg simpelthen bliver nødt til at gøre det. Og det er også derfor, jeg starter her i dag med at og tak for, at debatten bliver taget op. Og jeg tager nemlig rigtig gerne debatten med journalisterne og journaliststanden. Fordi jeg mener, jeg mener desværre, jeg har hold i min kritik, og så håber jeg jo bare, at jeg på et tidspunkt ikke er, er, er personen, til, der kommer i debat omkring det her, men man diskuterer emnet, altså diskuterer brexit-dækningen, og kan det medvirke til, at man også kigger lidt af i, i journaliststanden og ser på, ja, det kan godt være, der er noget om det, og vi må hellere prøve i de kommende år, hvor den her, de her foreninger jo kommer til at være, og prøve at se lidt mere nuanceret på tingene. Ja, så, så mener jeg sådan set, at jeg har. Altså, så tager jeg gerne den her bet fra journalistisk side, for at have bragt op. At du, du fremstår som en underskudspræget politiker, den, den tager du så med? Ja, ja, så klarer jeg det. Så klarer jeg det. Men, men Emil øh, Rotbøl, ja, det jeg tænker på er jo lidt... Hvis vi ser på de problemer, som journalistikken har, så stod man op til valget med Trump, og der havde alle det indtryk berettiget eller at medierne ligesom havde afskrevet ham som en, en fuldstændig en nar, en karikatur. Man så dækningen af Brexit, Brexit vi aldrig nogensinde kom til at ske, i forhold til indvandringskritiske stemmer i Tyskland. AFD de, de var undtagelsen. AFD vi aldrig nogensinde kom i parlamentet, det gjorde de. Risikerer man ikke at stå? Lidt igen nu, hvis det viser sig, at Brexit faktisk kommer til at fungere, eller blive en overskudsforretning, øh, øh, som der jo så er enkelte stemmer, der hævder, og så stå som den her, hvad kan man sige, politisk bias-presse, som Tulsendal jo også lidt insinuerer af tilfældet, som igen tog fejl. Jamen, jeg synes jo, vi diskuterer EU's sammensætning helt vildt i øjeblikket. En ting, altså... Hva? Og for gang skyld så diskuterer vi jo ikke bare for eller imod EU, som vi plejer at gøre, når vi taler om EU. Vi er jo faktisk nede og taler om de konkrete problemer, som der er i EU med den økonomiske politik og med flygtningepolitikken og åbne grænser. Og, øh, altså, det er for første gang i, i den tid, jeg kan huske, der har vi jo en, en kritisk debat om, hvordan EU skal fungere og hvor det, hvor det fungerer dårligt. Øh, den, den kører jo som aldrig før, så på den måde er der jo en kritisk dækning af EU. Øh, og så er der så et specifikt forhandlingsbord her, som Dal hopper ned i. Det er jo bare en lille del af det. Den brede diskussion har vi jo om, hvordan, hvordan det fungerer og ikke fungerer i EU i øjeblikket. Er, er der noget, som du kunne overveje at sige, burde ændres i nu dit tilfælde, informationsdækning, inspireret af det som Christian Tulsendal de argumenter, som han fremkommer med her? Nej, for jeg er svært ved at se, at, jeg er ved at, se at, at han har ret i noget som helst. Altså, fordi vi er jo, vi går jo kritisk, til, vi går kritisk til Bruxelles, vi går kritisk til EU, så, så det skal, vi jo, det skal vi blive ved med at gøre, selvom vi, øh, der er jo ingen tvivl om, at vi på information øh, går for, EU, er for europæisk samarbejde, men det betyder jo ikke, at vi ikke beskæftiger os kritisk med øh, de punkter, hvor det halter, hvilket er rigtig mange. Lige her til sidst, Christian Tulsendal, jeg, jeg var lidt inde på det før i et spørgsmål til, til Informations- Hvor meget tror du, at journalisternes personlige holdning spiller ind her? Jamen, jeg, jeg, jeg tror jo altid, at folks egen holdning spiller ind i et eller andet omfang i det, man gør. Og det er ikke sådan, at jeg ikke anerkender, at rigtig mange journalister, selvom de ligger traditionelt på den socialistiske side af, af det politiske spektrum, for det kan man jo se på, på, på målinger, der bliver lavet, så, så tror jeg, at de fleste journalister virkelig prøver at gøre et fagligt godt stykke arbejde. Altså, så jeg er ikke ude efter den enkelte journalist her. Jeg er ude efter, at, at man bliver viklet ind i en dækning, som bliver... Det, det er sådan ligesom lemming -effekten. Altså, at, at alle ligesom er enige om, at EU har en klar forhandlingsposition. Der er ro og fred omkring det, og det er historisk enighed, at 27 lande pludselig øh, ud af det blå er enige om alt, hvad der handler om forhandlingerne med Storbritannien. Og så har man Storbritannien, hvor der hersker total kæres. Altså man ser Titanic foran altså, sig, og orkestret spiller stadigvæk, selvom, selvom skibet er på vej ned. Det er jo sådan, det bliver beskrevet i de danske medier. Og, og på et eller andet tidspunkt, og nu tror jeg, at jeg regnede heller ikke med, at, at jeg kunne få ret her, men, men jeg tror alligevel, måske når man går hjem, at man så vil sætte sig ned og kigge dækningen igennem det sidste års tid, og så tror jeg bare, at man i det stille og en kop kaffe vil give mig ret. Og så blev det en malende Titanic-metafor, der afsluttede den her diskussion. <laughs> tak skal du have, Christian Tulsendal, i telefon fra, fra det jyske, og, og tak også til dig, Emil Rødbøl, for Udenrigsredaktører. Den, den, den del af landet, der er landfast med Tyskland. Lige præcis, og, og, og, og dermed jo EU's hovedkvarter. Også, <laughs> også tak til dig, Emil, for informationen. Tak, fordi du kom og ville deltage. tak. tak. Du lytter til Radio 24, /7. Den 16. i 9. skrev Berlinske politisk redaktør Kasper Kildegaard på Facebook, at han stadig hyppiger bliver udsat for det, han kalder en by af politiserende spørgsmål på baggrund af en artikel i Berlinske, og tilføjet. Der kan snart ikke offentliggøres en artikel længere, uden at politikere og partiansatte skyder skylden på pressen fra højre og venstre i et forsøg på at pille enhver præmis, de ikke bryder som om, fra hinanden, og i et forsøg på at gøre deres egen politiske kamp til pressens. Vi kan, ikke, vi kan snart ikke skrive en kritisk historie, uden at den forsøges bekæmpet med alverdens kreative og ofte usammenhængende bunker af notater, ligesom der snart heller ikke findes det stykke journalistik, som ikke bliver tillagt alverdens dubiøse motiver i øvrigt uden nogen form for dokumentation. Kasper Kildegaard, poliseautør for Berlindske, velkommen til. Æm, nu ved, håber jeg ikke, du tager mig de op, men hvad nu hvis jeg indleder den her diskussion eller det her interview med at sige, kunne du ikke tørre øjnene. Det er helt fint, hvis du, øh, hvis du ser sådan på det, men altså, det handler selvfølgelig om det. Min pointe er, som jeg også skriver i opslaget, er, at man som politjournalist selvfølgelig må tåle modspil fra politikerne. Det kan jeg virkelig ikke understrege nok. Spørgsmålet er, hvad er det for et modspil, der kommer? Og det er der, jeg påpeger, at vi i stigende grad er vidner til sådan et lidt trættende dobbeltspil, hvor politikerne på den ene side nærmest rituelt, når vi holder folkemøde, når vi åbner Folketinget, når aviserne laver juleserier, taler med bævende stemmer og alvorlige ansigtsudtryk om den politikerlede, vi ser, og om den medielede, vi ser og siger, nu skal vi have et nyt demokratisk rum, hvor vi er mere tilgivende over for hinanden, hvor vi er mere lyttende, hvor vi giver hinanden bedre plads. Og hvis man så ser på, hvad det er, der foregår i dagligdagen, særligt på de sociale medier, så er det det stik modsatte. Det er knæskalsjagt, det er ren spind, og som noget nyt forsøger man så at gøre pressen til gissel i den politiske kamp, blandt andet ved at tillægge journalisterne alle mulige motiver, og det er det, jeg mod. Kunne det ikke prøve mod. Kunne Mikkel og jeg og lytteren med at blive bare lidt konkret. Hvad er det for nogle angreb, du øh, har været udsat for, og som får dig til at skrive øh, det, du skriver her? Det er ikke så meget, kun mig, det er generelt set, men altså, jeg synes jo, et rigtig godt eksempel på det her, det er den sag, der var med Inger Støjbær før sommerferien, hvor øh, politikken laver en øh, længere artikelserie om, øh, om Inger Støjbergs instruks i den såkaldte barnebrudde øh, sag, som nogen i hvert fald kalder den, øh, hvor de jo går ind efter, at Folketingets ombudsmand har udtalt kritik af ministeriet, går ind og graver bag den beslutning og siger, hvad, hvad var det, der foregik? Og hvis man kigger på det modpres, der ligesom kom, blandt andet fra Venstre, så var det jo, at det her det handler bare om, at politikken er på politisk mission og ikke kalibanebrud. Og nogle gange så man nærmest for sig, at politikken journalister sad og drømte om at gøre tvangssigteskaber sådan altså noget, vi arbejder systematisk med i Danmark. Og det er der, min pointe er, det er fint, når en avis, også en stor avis som politikken, laver så mange forsider mod en minister, hvor, som handler om mulig brud på ministeransvar, ansvar. Men og st. jeg der lige, Kasper. Ja. Du fortolker jo også politikerne. Overhovedet ikke. Jeg konstaterer bare, at øh, vi har... Ja, men holdt... i, de, der, i de analyser, du laver så bruger du da også meget energi på at motivfortolke politikerne? Hvorfor må de ikke motivfortolke dig? Jeg synes ikke, jeg bruger tid på at motivfortolke øh, politikerne. Det der er forskellen. Altså, hvis jeg skriver en analyse, hvor for eksempel jeg skriver, at et motiv bag den her udmelding fra en politiker er at få sat fokus på det og det og det og det, så er det jo noget, jeg skriver på baggrund af kilder. Altså det er jo der forskellen. Altså det skriver jeg jo på baggrund af, at jeg har lavet en research, hvor man taler med centrale aktører i de forskellige partier og siger, hvad er det, I vil med det her? Så siger de, hvad er det, I de gerne vil. Og dermed har man dokumentation, og det er det, er, det er, jeg siger. Lad os holde øjet på bolden, og lad os holde højt niveau begge to. Men har, har det ikke altid været tilfældet i en eller anden grad, at man fra politisk hold gik ud og sagde, jamen altså har jeg nogen? politikken er jo altid ude efter, øh, hvad kan man sige, dem der øh, er kritiske over for flygtningene eller Berlinske, kan så godt lide dem, der har mange penge. Altså, hvad er det, det kvalitativt nye, som du taler om og nævner i den her opdatering, hvad er det, det består i? Jeg kan jo ikke dokumentere, at der er sket en udvikling, for du har fuldstændig du ret. Ja, ja, altså, du har fuldstændig, fuldstændig ret, det her det er jo noget, der har stået på længe, øh, det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg oplever fra min tid på Christiansborg, at det er taget til, at det er blevet mere systematisk, den måde, de arbejder med det på, og vigtigst af alt, så er der jo sket det, at man kan sige, at politikerne og de politiske partier har jo i dag meget stor, hvad kan man sige, kommunikativ magt på de sociale medier. Der er mange politikere, der har flere følgere, end store øh, danske medier har. Så man kan sige, at de, de har fået bedre muligheder for at udkomme det her. Det er da rigtig, rigtig meget godt at sige om, det vil jeg godt understrege. Men det, der jo er pointen, det er... Hvad er det så, de bruger det til? Og det er der, jeg mener, at hvis vi, gerne, hvis vi mener det er alvorligt, når vi siger, at nu vil vi gerne prøve at gøre noget ved den ledelse der er ved politik, og den lede, der er ved medier, så kræver det jo noget, hvad kan man sige, fra begge sider af stregen. Og der har vi jo talt rigtig meget om pressen. Men det er der, jeg siger, nu må der også komme et tidspunkt, hvor politikerne, og ikke mindst de politiske sekretariater, forholder sig til, hvad det er, de bruger deres platforme til. Fordi hvis det bare er at skabe slør og spind, at tillægge journalister alle mulige politiske motiver for kritisk journalistik, i stedet for at tage kritisk journalistik, for det kritisk journalistik er nemlig et bud på, øh, hvordan øh, hvad hedder det, en sag den skal dækkes, så fodrer man myten om, at alle mulige render rundt med alle mulige politiske motiver, og det er bare det, jeg siger, det er i hvert fald ikke fordrende for noget som helst, og det passer ikke. Men, men, men hvis man nu anskuer det fra, hvad det hedder, at man kan sige, de, de politikernes og deres kommunikationsmedarbejderes synsvinkel, jamen er det ikke deres arbejde? Altså, hvis de kan få lagt en historie ned, nu står jeg ved siden af, af, af Henrik Kvartum her, som jo også har været ansat med politisk kommunikation, og jeg tænker da, uh, uden at spekulere i det for meget, men altså, hvis man, kan, hvis man kan få dræbt en kritisk historie, eller ved bare at stille så mange komplekse spørgsmål, har man så egentlig ikke gjort det, som man skulle se fra en kommunikationsrådgivning, giver synspunkter, er det så ikke pressens opgave på en eller anden måde at kunne komme udenom det, ikke? Fordi det er vel et, et, et naturligt våben i deres arsenal. Ja, det kan man sige, at, at, at hvis, de, hvis de gør det, så har de gjort et, et, et godt stykke arbejde. Spørgsmålet er, hvad det er, de har gjort et godt stykke arbejde for. Altså, det er jo det, der er spørgsmålet. Fordi, fordi, fordi, fordi, fordi hvis vi mener det er alvorligt, igen, som sagt, vi vil gerne have en ordentlig politisk debat, og vi vil gerne have en ordentlig oplysning af den danske befolkning. Er det så et godt job at slører alting? Er det så et godt job at bidrage til myten om, at der sidder kommunistisk, maoistiske celler på Berlingske og på Jyllandsposten og på politikken og arbejder systematisk med nedbrydelsen af alle de ting, de ikke bruger sig om? Er det at gøre et godt job? Det synes jeg ikke er gøre. Men jeg er helt sikker... Øjet på bolden. Kasper, nu er du her øh, alene, og vi er tre journalister her, Man kan jo godt argumentere for, at vi mangler øh, den anden part, nemlig politikeren. Men jeg er helt sikker på, hvis vi havde en politiker i det her studie, så ville han eller hun sige, hør her... Hør en loppegø, fordi er der noget, de her journalister gør, så er det at fordreje beskrivelsen af, hvad der i virkeligheden foregår i politik. De fokuserer på konflikter, de fokuserer på detaljer, de fokuserer på fodfejl, og så er deres eneste mulighed at skyde tilbage på budbringeren. Altså, er du ikke nødt til at se indad på standens vegne, før end du sådan lidt, undskyld mig Kasper, flæbende beklager dig over, at uh, de kritiserer dig og dine kolleger? Var det første ikke flæbende? Nej, nej, eller, nej, det vil ja, jeg, jeg godt du igen, uh, god uh, uh, ja, er igen. Øh, jo. Og det er det, der er min pointe, og det er derfor, fordi hvorfor øh, siger jeg det her nu? Min pointe er, at vi har i rigtig mange år haft en diskussion om den politiske journalistik. Den er der stadigvæk, den er rigtig, og jeg er enig med dem, der siger, at den politiske journalistik har haft problemer i procesfokus, i for lidt fokus på substans, etc. Så jo, fuldstændig. Min pointe er, at jeg synes, at den politiske journalistik er blevet bedre. Det kan man så være uenig med mig men det synes jeg. Jeg synes, at det selvopgør, vi har talt om, som branche i forhold til den politiske journalistik, i forhold til at fokus på proces og så videre, at det er i gang. Og det er der, hvis du ser på, hvordan vi for eksempel, det medie, jeg er ansvarlig for, dækker et skatteudspil. Det allerførste, vi overhovedet gør, jeg har simpelthen en mand siddende til det, det er, hvad betyder det her for dig, kære dansker? Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Altså hele Sæt-Oppet, altså den opvarmning, vi lavede til de store økonomiske udspil, regeringen kom med, det var at sætte det ind i en 35-årig politisk historie om, hvad, hvordan har skattetrykket udviklet sig siden Borgs Lytterfors statsminister i det her land. Så selvfølgelig kan man stadigvæk godt finde undtagelser fra det. Min pointe er, at vi har talt rigtig meget om pressen. Det skal vi gøre. Det er helt i orden. Der har været en meget relevant kritik at rejse af pressen, men der skal, der, der, de er ikke, offentligheden er ikke kun pressen, det handler også om de stadig mere magtfulde platform, som politikerne har, og de må forholde sig til, hvad de spreder på det, og lige nu ser jeg rigtig meget Men Kasper, slør. hvorfor lader du ikke bare din langt hen ad vejen, fremragende journalistik tale for sig selv, og så lader de der iltsprudende, somige medarbejdere hos de forskellige partier bare øh, lave det, de har lyst til, fordi det er der nok ikke nogen, der lægger mærke til? Altså, lad os journalistikken tale? Det har jeg også, den linje har jeg, altså vælge. Det kan også godt være, at I vælger den fremover. Men det her, det er en tanke, som er vokset på mig gennem noget tid. Det må jeg indrømme. Altså, når, når, når jeg går på arbejde som politisk redaktør, og sidder og taler med de journalister, jeg er ansat på min reaktion, så handler det jo om én ting, nemlig oplysning og væsentlig dækning af dansk politik. Og jeg må indrømme, at det har vokset på mig igennem noget tid, hvordan at jeg har følt, at det fuldstændig legitime modspil, der er, har taget en drejning, som jeg ikke bryder mig om. Og nogle gange, må man, øh, nogle gange må man sige, hvad man mener. Jeg biler mig ikke ind, at jeg laver noget om med det her, men derfor vil jeg gerne bruge en mandag på at sige det alligevel. Det, det, jeg tænker på det er, når, når man. altså de her, de her altså, angreb, som de retter mod dig. Har, har du et indtryk af, at det er noget? For jeg er sikker på, at politikerne og deres kommunikationsmedarbejdere vil bare sige, at det er optaget af det retfærdigt harme, fordi der er begået en fejl i den her artikel. Men har du det indtryk af, at det sådan ligesom er en koordineret indsats, der pågår, hvor man simpelthen sætter sig ned og, og internt de partierne tænker, jamen altså, det ved jeg, det kan du selvfølgelig ikke vide, men, men er det det indtryk, du sidder tilbage med i de her situationer? Jeg ved ikke, om det er koordineret. Det er i hvert fald mere omfangsrigt, og jeg tror, det er det, jeg vil holde mig til. Hvem er værst? Højre, venstre, rød, blå? Det svinger. Det svinger. Alt afhængig ja. af, hvem der har lortesagerne. Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, at man kan, sådan, kan pege på normen. Øh, særlig skurk. Jeg synes, det svinger sådan lidt fra sag til sag og fra emne til emne. Har du prøvet at tage emnet op bilateralt, inden du nu gik øh, offentligt ud med din øh, Facebook-opdatering? Ja. Og hvad var svaret? Nå, men det har der været en fin dialog om, men derfor kan man jo også godt sige det, sige det offentligt, øh, hvis man mener det, og gøre noget mere principielt ud af det. Og jeg mener, at det her også til det spørgsmål, du stillede før, Mikkel, hvorfor overhovedet sige det? Hvorfor ikke bare leve med det, som vi plejer at gøre? Jamen det er, fordi jeg mener, der det er en principiel på i det her. Bagtippet er, at Leden ved politikere og leden ved medierne er meget stor, og det er der, jeg, det er der, jeg mener, at der, det kræver jo ligesom, at alle på tværs, eller på trods af de modsætninger, som der jo altid vil være og i guder skal være mellem politikere og presse, så er der på en eller anden måde, i det omfang man taler om fælles ansvar, så handler det om, hvad er det for en offentlighed, vi skaber og vender udad mod den befolkning, der gerne vil vide noget om politik. Nu var jeg, nu var jeg, bare helt kort, nu var jeg lidt kvik før og sagde, at nu sad vi tre, stod vi tre journalister herinde uden øh, en eneste repræsentant for, for partierne. Nu er det faktisk så heldig, at der er kommet en fjerde øh, person ind i studiet, ja. øh, nemlig dig, Maj Villasen fra, fra Enhedslisten, og vi skal snakke øh, om noget helt andet lige om lidt, men jeg kan ikke lade være med at spørge. Du, jeg så, at du stod og lyttede med ude i, i kontrolrummet. Æh, kunne I finde på sådan noget, som det Kasper Kilgaard beskriver her? Altså Der, der står noget skidt om Enhedslisten i Berlingerne, og så, så siger man at det er bare fordi Berlingerne skal er en borgerlig avis. Øh, nu er jeg godt nok en af de der ildspydende uh, show, me show me med medarbejdere det, ja. men det vil jeg faktisk ikke mene, at vi gør. Nej. Der er en af de rene her, Kasper. Ja. Jamen, det er da godt at høre. <laughs> men men kan, det er det, det, sådan her lige afslutningsvis. Det det, det man måske også kan spørge. Nu, nu går du ud med sådan en udmelding her. Tror du ikke, der kunne være en risiko for, at der er nogen af de folk, som har siddet og angrebet dig, angrebet berenske journalister, og måske også andre på politikken, som du også nævner her, og så bare tænker, hold dig op, det var da meget effektivt. Vi kom da tydeligvis under, under huden på ham, ikke? Altså som gammel internetdebattør, så tænker jeg dig selv, altså noget af det, som er, som, hvor man virkelig ved, du har, du har nået noget, ikke? hvis du gerne vil trolle nogen, det er, når de går ud og, og, og, og, og brokker sig lidt højlydt over det, ikke? Again, jeg synes, det er sådan en sjov måde at se det på. Altså det, jeg kan sige meget klart, øh, det er, at der er aldrig er nogen, der kommer under huden på mig eller min redaktion i forhold til den her form for pres. Derfor kan der jo godt være et principielt problem i, at det finder sted, og vi skal bruge tid på det alligevel. Og det er det synspunkt, øh, jeg har givet udtryk for, fordi det jeg mener jeg er vigtigt. Kasper Kielekård, politiarbejder på Bandeske, tusind tak, fordi du kom forbi uh, QA her, og delagtiggjorde os og lytterne i uh, et problem. Du i hvert fald ser et problem, gående på et stadig større uh, pres fra uh, de politiske partier mod uh, de politiske relationer. Tak skal du have. Selv tak. Du lytter til Radio 247. Ja, og så har vi, som jeg allerede har øh, afsløret, fået en ny gæst i studiet, nemlig øh, dig, øh, Maj Villadsen. Du er øh, politisk rådgiver. Ja. Øh, det, man i gamle dage kaldte spændokter, <laughs> <laughs> det, det, man det der. Bruger, bruger vi ikke, man kalde det, det, det må man ikke bruge i Enhedslisten. Men du rådgiver politikerne i Enhedslisten om diverse ting herunder, øh, brug af øh, sociale medier. Og så er du vært ja. på det, vi skal tale om øh, i dag, nemlig den nye øh, podcast, udgivet af Netop Enhedslisten, politiske podcast, som går under navnet Listen. Det er uh, og der er du vært sammen med Pernille Schieber, Pernille Schieber yes. jeres politiske ledere. Ja, og jeg kan forstå, at i jeres podcast, så I, en, hver eneste uge, så har I en gæst inde, som I ligesom er interviewer om et eller andet ja. relevant politisk emne. Men altså, der, ja, er det jo eller en samtale med i hvert fald. En ja. samtale. Mm. Men altså, hvad, hvad, hvad er det for noget, skal, skal politikere nu også til at, at bedrive øh, journalistik? Nu vil jeg ikke mene, at det er nyhedsjournalistik som sådan, det vi laver. Det er nærmere et analyseprogram, hvor vi ser på nogle udvalgte emner, som vi synes måske ikke har fået nok opmærksomhed, eller som vi godt kunne tænke os at nuancere lidt. Lad os nu prøve at tage mere konkret. I fredags ja. blev der indgået en aftale om bilafgifter. Vi gjorde det. Uh, nu har jeg ikke med Skam og Melle hørt den allerseneste Nej, udgave... vi havde ikke noget om det, ja, om registreringsafgifterne. I den kommende udgave. Kunne det være et emne, der blev taget op? Og hvad er det for en diskussion, vi mangler om de registreringsafgifter, set med indeslæstens øjne? Det kunne det som sådan godt. Det er så ikke det, vi har valgt. Vi har lige optaget i dag faktisk, og snakker om noget andet, nemlig okay. uddannelsesnedskæringer. Men det kunne vi sagtens have valgt at bringe. Øhm, altså, nu, jeg tror, det er vigtigt for mig at understrege, at det her er jo ikke øh, nyhedsjournalistik, som sådan... Øh, men det er, det er vores måde at prøve at nuancere, hvad vi mener om noget. Så det er ikke sådan, at så vi sidder og, øh, en, altså, og bedriver kritisk journalistik mod os selv, for det kan man selv sagt ikke. Men man kunne sagtens forestille sig, at vi inviterede øh, måske Henning Hyllested ind, som sidder med, med det på, på vores område, og så snakkede vi lidt om, hvad det er, der er sket, og hvad er vores holdning. Men, men, men det, det minder mig lidt om øh, sådan radiostationerne i totalitære øh, nationer. Altså, det, det, det er ikke meget modstand, man møder, hvis man kommer ind i jeres podcast som gæst. Nej, det, det kunne du for så vidt have ret i, men nu er det ikke sådan, at så vi siger til folk, at I skal kun lytte til Enhedslæstens podcast. Det er en halv time om ugen, og det er jo på den måde et supplement til, hvad man kan læse på Facebook eller i et medlemsblad eller andre steder. Så på den måde er det ikke, fordi vi gerne vil holde folk fra og lytte til alt muligt andet og høre andet. Det er faktisk for at give folk mere tid til at fordybe sig i, hvad kan vi mene, og kan vi måske også internt være uenige om nogle ting? Ja, for betegnelsen, et, et moderne medlemsplade, det er jo faktisk et, som, som I, I tidligere har brugt lige præcis om, om podcasten. Ja. Og jeg må jo sige, at en af de ting, som, som, som lidt overrasker mig, hvis jeg nu skal være helt ærlig, det er, at I faktisk øh, er det de første øh, sådan politiske parti, der kaster sig ind på det her øh, podcastområde, for man må jo sige, det det har jo været relativt oplagt til, som min kære medvært, Henrik Kvartum, der også laver en politisk podcast. Ja. Der vidste, at det har været noget, som der faktisk er ret mange lyttere til. Ja. Hvordan tror du, det kan være, at I er I de første, som kommer ind her? Det overrasker mig faktisk også rigtig ja. meget, at vi er de første på den øh, bane. Fordi øh, jeg hører også rigtig mange politiske podcasts til dagligt. Det tror jeg, mange unge mennesker gør, der er interesserede i politik. Så jeg ved ikke hvorfor, øh, men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se meget mere af det i fremtiden, også fra andre partier. Nu, nu er du ikke kaldt her i studiet, fordi vi vil genføre et kritisk interview med dig. Fordi... Jeg jeg snakket om det inden, at der er jo ikke noget at være kritisk over her, fordi for på altså, I laver en podcast i gamle dage, og udgav man yeah. et partiblad, men, men, men jeg, nu spørger jeg alligevel, fordi jeg, jeg så Politiken yeah. i år på en anden side. De var meget bekymrede. Ja, det De var, var meget farvede, og, og synes, ja. at det var, det, var en, det var et skred, og jeg ved ikke hvad. Det ja. kunne I selvfølgelig passe at spørge politikken om, men hvad er dit bud på? Hvorfor er det, det her for folk til at få paraderne op ja. i en grad, som et gammeldags partiblad, uh, tryk på glittet papir, ikke får folk til at få paraderne op? Okay. Er der jo nogle part Nej, det var genbrug, genbrugspapir. genbrugspapir. Ja, genbrugspapir. Hvad hedder det? Jeg kan sådan set, på, på en eller anden måde, kan jeg godt en lille smule måske forstå kritikken af, at vi skaber eko Det er måske ikke så meget en podcast, det tror jeg simpelthen ikke på, men jo, hvis man går på Facebook, som særligt mange unge mennesker bruger som deres nyhedsmedie, så får man kun, for mit vedkommende, alt muligt venstreorienteret... Øhm Nyhedsjournalistik, øh, så man ligesom ikke får nuanceret sit billede, så derfor kan jeg godt se kritikken af, at vi skaber flere og flere ekokammer i vores samfund. Men det er jo helt op til jer, om I vil have en ekokammer. I kunne også ja. vælge at sige, okay, det er interesseret i det her, men hvis. Øh, men vi inviterer nogle andre ind. Ja, eller ja. Skipper har dummet sig indiskutable så, øh, så så rister du hen for åbent mikrofon. Altså hvad, øh. hvad var der vejen for det? Ja, det kunne man jo også forestille sig. Faktisk i vores podcast inviterer vi jo andre politikere ind til at kritisere os lidt som en gimmick, men stadig. Øh, for at lave det lidt nuanceret. Ikke, ja, ja, for I skriver nu, hvis jeg lige skal, skal jeg give den som den, den påtaget meget kritiske interviewer, så kan <laughs> ja. jeg jo sige, at I skriver i pressemeddelelsen at den giver et indblik bag om kulisserne på Christiansborg, mm. og et sted, hvor vi kan snakke om nuancer og usikkerheder, ja. også på venstrefløjen. Ja. Så, så det er simpelthen det her sted, hvor I tager den store interne selvkritik, for at mikrofon. er det det, man skal tænke, som lytter? På et, med et format på 25-30 minutter og nogle forskellige sådan, øh, indslag, så kan vi jo nok ikke nå at gå så dybt ned i kritikken af os selv. Men jeg vil sige, jeg synes tit, og det kan være frustrerende at lytte til politikere, som bliver sådan nogle meningsmaskiner, som øh, har en sætning og gentager den igen og igen. Og det er det, vi prøver at gøre lidt op med. Vi har faktisk en samtale øh, over en kop kaffe om, hvad vi mener om forskellige ting. Og vi kan sagtens være uenige. Hvem er jeres målgruppe? Er det, er det, som du siger, et moderne medlemsplade? Er det partiets medlemmer, eller er det også, øh, er det også alle øh, andre, der sådan bare har interesse for det ellers? Ja, altså jeg vil sige, det er jo klart flest unge, der lytter til podcast, så derfor er det vores målgruppe primært, men øh, alle, der har lyst, kan jo lytte med. Der har godt nok været en del af vores ældre medlemmer, der har været lidt forvirret over, hvad det der podcast var, for det var jo bare et radioprogram. Men det er ikke, det er et radioprogram, <laughs> der, der kan, kan jeg så sige, der kan time. noget om, hvor mange lytter I har? Det ved vi faktisk ikke, fordi vi er nogle glade amatører, så vi, vi har ikke ordentlig statistik på det, men det får vi forhåbentlig snart. Maj Viddersen ja. fra en tusind tak, fordi at du kom forbi ja. og så fra den ene podcast vært til den anden skal der lyde et helt lykke med projektet. Mange tak. Du lytter til Radio 27. Og så slutter vi jo lige af med en øh, omgang ananas i egen juice. For øh, her klokken 14 mandag eftermiddag, om 5 minutter, 10 minutter cirka, så går der en pressemeddelelse ud, der handler om øh, blandt andet dig, Henrik. Hvad er det for noget? Ja, det er rigtigt nok, øh, fordi øh, jeg skal til at lave øh, fjernsyn, øh, netbaseret fjernsyn, i samarbejde med Heartbeats og i samarbejde med Jyske Bank, øh, indleder jeg i næste uge et projekt, der skal hedde Borgen Late Night, hvor vi tre gange om ugen, sidst på aftenen, som navnet antyder, har tænkt os at sende fra Christiansborg og fortælle, hvad der skete i dag i dansk politik, og hvad kommer der til at ske i morgen. Ja, og efter øh, kun den her <laughs> lille smule reklame <laughs> no, no, for jeg ved forskelligt, jeg nok blandt mig så, ved så vil jeg sige, så har vi jo fået <laughs> din medvært i studiet. Og det er jo simpelthen endnu en, en studievært på Radio 247. Det er simpelthen øh, Lars Trier Mogensen, og øh, velkommen til dig. Tak skal du have. Vært på Det Røde Felt og skribent på... Øh, på magasinet følge Tong også redaktør, så vidt jeg endda husker. Mm. Og så vil jeg lige høre, hvad, hvad er det for noget, det her Born Late Night, som I planlægger, hvis nu nødt forklare det? Jamen nu har I lige stået og snakket om, hvordan podcast, altså radio på en eller anden måde, har noget en udbredelse. Og det vi i sin grad ser i det store udland, men jeg tror også i løbet af kort tid her i Danmark, det er, at videopodcast, om du vil, altså videoformater, som både livestreams, men også kan man sige hentes på samme måde som podcast, vil få en kæmpe stor udbredelse. Og det, Henrik Fortrup og jeg så har fået ideen til, det er i virkeligheden at bryde lidt ud af det gamle fladefjernsyn, altså lidt ud af både Danmarks Radio, Store Maskine og sådan set også TV2, og lave det selv og livestream det på Facebook tre dage om ugen, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 22.22. 22. Men det vil selvfølgelig også, kan man sige, blive klippet op og lagt ud på sociale medier og få et liv på den måde. Men jeg synes, man skal se det som øh, videopodcast, som i løbet af kort tid, tror jeg, vil brage igennem, fordi at folk i stigende grad har deres øh, medieforbrug på sociale medier, men det er simpelthen også fordi, at, øh, tror jeg, og det synes jeg, man kan se med podcast, at der er en helt anden om og frækhed øh, i podcast, men nu er altså også snart i video podcast, og det er det, vi vil gøre med Born Lettenart. Et frækt, uafhængigt politisk talkshow, men, altså, men, men lad os nu være ærlige, altså, øh, endnu et politisk analyseprogram med to øh, øh, hoveder, der har deres respektive analyseprogrammer selv. Henrik har børn på podcast, du har øh, det røde felt, som jo også inddrager politiske analyser i forskellige ting. Derover så kunne vi jo så nævne tirsdagsanalysen, Mogensen og Christiansen, Besserviserne, måske søndagspolitikken her på Radio 247, og så sikkert et par stykker, jeg har glemt derudover. Altså, hvad er det, vi skal med endnu? en politisk analyseprogram? Det her, det bliver heller ikke endnu et politisk analyseprogram. Det, som jeg i hvert fald gerne vil stå på mål for, det er, at Henrik Fors og jeg er frækere og mere flabet end de fleste. Og derfor, det man kan forvente, det er, at en masse af den bullshit- som nogle af de andre politiske kommentatorer også bidrager med at lægge en grød ud i den offentlige debat, jamen det er noget af det, vi vil skrælle fra. Og jeg hvem, tror, hvem, hvem, er, hvem er dem, der lægger grød ud i den politiske debat, at de her politiske kommentatorer? Jamen, det, det er de folk, der sidder i Tirsdagsanalysen, det er de folk, der sidder i Besservisen. det er de folk, der sidder i de her programmer, som jeg godt kan forstå, at nogle gange folk kan synes alle er kedsommelige. Og det er sådan set lige så meget i en reaktion mod det, at vi nu tænker, det kan vi faktisk gøre, vi kan lave noget, der er frækker, og vi kan lave noget, der er uafhængigt, noget, der ikke er styret af. 100 mellemledere i DR eller alle mulige konceptprogrammer. Vores ambition er at lave noget, der er frækt og flabet, øh, og, og, og frit, om du vil. Og der har vi heldigvis fået muligheden, fordi der er andre, der ser øh, den åbning, der er, for at man kan lave det her videopodcast. Så altså, jeg, jeg er slet ikke øh, nervøs for, at der er en masse andre ting. Det viser, at der er et behov for det. Jeg tror, vi kan lave noget, der er frækt og sjovere, og noget, der er levende. Og så er der en lille væsentlig ting i forhold til at sende kl. 22.22. 22. Det er, at alle avisernes e de Digitale e-aviser netop er udkommet, så vi kan faktisk gå ind og tage morgendagens dagsorden, og kan man sige allerede prikke hul på den. Og det vil være et væsentligt omdrejde på. Nu er det jo så Sydbank, som... som, Ej, som Jyske, Jyske, Bank. Jyske, Jyske, Jyske Bank, Jyske Bank oh, er nu Hold da helt op, ja, nu skulle jeg, jeg sku da næsten, selv. det skal vi da aldrig. Men, men, men, men i hvert fald Jyske Bank, der så, der så betaler gildet her, så helt uafhængigt er det vel ikke. Altså, I har vel også nogle forpligtelser i forhold til, til dem, der, der betaler gildet for... for som okay, Altså, bekendt, så er det jo dem, der betaler orkestret, der bliver... Musikken, ja, er det er at klart, at, at uh, Jyske Bank og Heartbeats er, er, er de to, uh, der er med til at sætte det her i gang, så der altså kan laves et sæt op omkring det, at Henrik og jeg også kan få et lille honorar for det, og der hele taget kan laves en produktion, som forhåbentlig bliver nogenlunde tjekket, men dog ikke så overstyret som jeg ser andre steder. Men jeg kan helt klart og utvetydigt sige, der det er ikke sådan, så der er nogen, der kommer til at lægge ord i munden på hverken mig eller Henrik Hvortum, det vil jeg meget gerne holde op på, fordi det nægter, jeg simpelthen tror, øh, kan ske. Jeg tror mere, at man skal se det på samme måde, som når Danmarks Radio for eksempel sender sportsbegivenheder, så er der også alle mulige sponsorer ind i programmerne. Og på samme måde her, der bliver det præsenteret, ja, af Heartbeat og Jyske Bank, men det er Henrik Korto og mig selv, der råt for usødet hver aften 22.22 22 på Facebook Live, vil give vores tjek på, hvad der er, der sker, men altså også på morgendagens historie. Der er lige det enkelt spørgsmål, jeg lige vil, vil stille dig, fordi det plejer at være mig, der får det, så nu tænker jeg, nu skal det næsten lægges over til dig, så, så for en gang skyld er der en anden, men hvordan kan du lave politiske analyser med en mand med en så anløben karakter som min tidligere straffede medvært, der står til højre for mig her, Henrik Kvortrup? Det tror jeg bekymrer mig endnu mindre, end det muligvis har bekymret dig. Jeg lagde selv mærke til, da jeg sad og så den her tv-serie Statsministerne, at øh, da, da Tamil-rapporten kom, hornslet tamil rapport der kunne man se en, en ret ung Henrik Hvortrup, stå med sådan nogle stigende øje, næsten sådan en Anders fås blik bagved. Så Henrik Hvortrup har været med i mange år, og jeg tror sådan set, at der er rigtig mange, der har savnet den type politisk analyse han leverer. Så jeg glæder mig enormt meget til øh, det, det markedskab og er den måde vi kan supplere hinanden. Så det der, det er i hvert fald ikke noget der bekymrer mig. Og jeg hvad, jeg tvivler også på, at der er så mange af dem der vil klikker sig ind og se Born Late Night, som det tænke specielt meget af det. Vi vi får se. Det bliver i hvert fald spændende at se, i havde premiere den 3. oktober, hvis jeg husker rigtigt, og så må ja. folk jo følge med der. Tak fordi du kom Lars Trier Mogens. Du lytter til Radio 24 /7. Så apropos statsministerne, der blev nævnt for et jeg øjeblik troede, du siden... vil sige, apropos straffefanger, men <laughs> det, lad... <laughs> nu det... Øh... <laughs> Nej, apropos øh, DR's meget, meget roste serie om de her fire statsminister, så har jeg sådan lidt tænkt her på falderæbet, Henrik. Jeg så det sidste afsnit øh, streamet det her i går aftes, øh, og der kom jeg sådan til at tænke på, jamen altså nu er du jo sådan en, der har været inde i det, man jo kalder... Det politiske, eller i hvert fald politisk-kommunikationsmæssige maskinrum. Og den er jo blevet enormt ros, den her serie, for det er ligesom, vi har set de nøgne politikere, i deres, altså, der, der ligesom hudløst ærligt udleverer intime betragtninger. Og når du så sidder som en, der, der faktisk uh, har været en del af det politisk-kommunikationsmiljø, hvad tænker du så i det i forhold til både serien, men også den modtagelse, den har fået? Ja, og jeg, jeg har jo altså tilbragt tid sammen med, med, med alle de fem, der optræder i, i udsendelsen, nogen mere end andre, men jeg kender alle fem. Jeg må sige, at jeg synes, det er sublimt, Godt fjernsyn, det er. Det er stærkt underholdende. Jeg bilder mig også ind, at det har været underholdende for andre end, end, end politiske fejlsmækkere. Det har en, en, en værdi i sig selv at opleve de her øh, fem, øh, fire tidligere og nuværende statsminister, om ikke på slap lignende, så dog på en anden måde, end, end, end vi plejer at se dem. Så det, det har, det, den, den udsendelse har bestemt øh, haft en høj, høj kvalitet og en stor underholdningsværdi jeg vil dog sige, at hvis man sådan går rundt og bilder sig ind, at her har vi så oplevet øh, Slytter, Nyhavn, Anders Fogh, øh, Lars Løkke og Rasmussen og Held Thorning præcis som de er, så er det selvfølgelig forkert. Fordi det er jo også øh, fem statsminister, der har brugt den her tv-udsendelse til at og, og, og, og tegne et eller andet form for et øh, portræt af sig selv, øh, præge et eftermælde øh, på en måde, som de finder, finder gunstigt. Nogle har haft mere travlt end andre. den der har haft mest travlt, har nok været en, en Helge og en øh, Anders Fogh Rasmussen. på Nyhjort ser sådan ud til at være lidt forbi det punkt, og Slutter, han har bare haft sin helt egen øh, charme. Jeg synes jo, det har været fantastisk at og, og, og, og se, se, se, se ham igen. Men, men, men det er klart, i al Iveren efter sådan at få, få, få placeret sig i det rette historiske lys, der er det jo også et fortegnet billede, de, de fem øh, statsminister øh, giver os, fordi det her med, at øh, de godt kunne tænke sig en, en, en, en politisk dagligdag præget mere samtaler, man går ikke så hårdt til hinanden og pressen, altså øh, give me a break, fordi altså, vi har jo at gøre her med fem topprofessionelle, politikere, der om nogen har vidst, hvad det er, og ved, hvad det er for nogle greb, man skal, man, man skal trække i. Og, og min, min pointe er bare lidt, at her benytter de altså lejligheden, en meget velorkestreret øh, stor tv til sådan at, at præsentere sig fra den allerbedste side. Og, og, og fred være, fred være med det, bestemt. Man skal bare ikke bilde sig selv ind, at det er det endegyldige svar på, hvordan er de så de her fem. Øh, Minister, statsminister, at vi kommer tættere ind på dem, end vi har været før i, i meget øh, journalistik. Og med øh, den vurdering, så vil jeg sige øh, tak for øh, QA i dag. Mit navn, det er Mikkel Andersen, min medvært, det er Henrik Kvartrup, og i Teknikken, der sad Kasper Iskård. Tak for i dag.